Ara, fa quatre anys, el futur de l'antic Canòdrom, com a centre d'art contemporani de la ciutat, era un enigma, però per fi se resol en la reunió del dimarts passat, 7 de febrer, que va tenir la comissió delegada del MACPA. El centre artístic, que estava previst instal·lar l'edifici del Canòdrom de la Meridiana, finalment es traslladarà a la fàbrica de la fàbrica Coats del barri de Sant Andreu. A més, s'ha aprovat el disseny d'un nou model artístic sostenible i coherent per Barcelona. El model que s'havia previst en el Canòdrom, dirigit pel suís Moritz Kuhn, no era sostenible, segons el tinent d'alcalde de Cultura Jaume Siurana, ja que representava una inversió d'un milió 600.000 euros per a l'adequació de l'edifici i uns costos ordinaris fixes d'un milió 800.000 euros. En aquest nou context artístic, Moritz Kuhn, el que fins ara era el director en funcions del Centre Artístic del Canòdrom, ja no tindria cabuda i per això ha estat destituït del seu càrrec el Centre d'Art Contemporani de la, fa, de la Fabric Coats, obrirà les seves portes aquest mes de juliol i comptarà de moment amb 450 metres quadrats a la planta baixa. En el futur es preveu ampliar l'espai expositiu amb tres plantes més, assolint una superfície total de 2.400 metres quadrats. Aquest equipament estarà sota la tutela d'una taula curatorial gestionada pel MACPA. Associacions eh, d'artistes, crítics, galeries d'art i centres d'arts visuals defensaven a capa i espasa i encara ara defensen el model artístic de Kuhn, per a l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, la crisi econòmica que apel·la l'Ajuntament i la Generalitat és només una tapadora per no tirar endavant el centre del canòdrom. L'entitat critica que, amb els canvis produïts en les últimes eleccions autonòmiques i municipals, els nous mandataris s'han desdit els compromisos anteriors d'instal·lar l'equipament artístic al canòdrom. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'AFM, això és Tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello i, jo, i Jordi Garcia.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 I tal com ens explicava la Cristina, doncs el Mac va decidir situar-s entre d'art contemporani a la Fabrecoats. No només eren rumors el pensat. ara la comissió de la Gala del Magba ha decidit que el canòdrom no és el lloc adequat per desplegar-hi el centre d'art contemporani de Barcelona. No és adequat i sobretot no és sostenible en uns moments en què l'erari públic no es pot permetre que un centre d'art suposi uns costos de funcionament ordinaris d'1,8 milions d'euros, els quals haurien d'afegir als 1,6 milions que mancaven per acabar d'adaptar l'edifici de la Meridiana per al seu nou ús. El conseller i el regidor de Cultura, Ferran Mascarell i Jaume Siurana, defensa -se la seva decisió i, a més, del polèmic centre d'art han pactat tot un paquet d'acords relacionats amb la reordenació del sistema de l'art contemporani de Barcelona. Doncs un sistema que situa el MACB a de tot d'una piràmide de vincles entre els diferents equipaments artístics, d'entre els quals hi ha el centre d'art, que finalment es situarà a la Faber Covats. En principi, tal com ens deia la Cristina, doncs a la planta baixa de la vella fàbrica tèxtil, en uns modestos 500 metres quadrats, quan la situació econòmica millori, es poden multiplicar per 5. És a dir, que en un futur del centre podria ocupar tres plantes més fins a arribar a 2.400 metres quadrats. Un futur que ara mateix ningú no s'imagina. Doncs aquest tema us parlarem avui en aquest programa de l'ama de la nostra companya Cristina Penia i jo, I també hem de dir els veïns de Sant Andreu estan en defensa del nucli antic del seu poble. Els veïns de Sant Andreu han sortit al carrer per reclamar la protecció del seu nucli antic. No demanem que s'aturi el pla de protecció, sinó que s'incorporin totes les cases que no s'han salvat, advertia el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, Genís Pasqual. La modificació del pla general metropolità, aprovada per l'Ajuntament de Barcelona, el 15 de desembre, no satisfà els veïns que tenen previst presentar al·legacions abans del 20 de març, la data límit ho faran de forma individual i també col·lectiva i no són necessaris els eixos cívics que es plantegen el projecte, afegia Genís Pasqual. Doncs ara s'han fixat diferents dates per mostrar el rebuig dels veïns a aquest pla. Hem de dir que el 28 de febrer a les 6 de la tarda es lliuraran les signatures recollides pels veïns en contra del pla. El 17 de març es realitzarà una nova manifestació convocada per la plataforma Salvem el casc antic i això serà a la plaça Orfila i, tal com comentàvem, doncs el 20 de març serà l'últim dia de presentació d'al·legacions al districte. Tenim més notícies a comentar-vos, com per exemple que un estudi elaborat per l'Ajuntament retrata el perfil socioeconòmic de Sant Andreu. En un context cultural, social o polític en què el concepte i el rol de les ciutats està en discussió, hi ha autors com ara Edward Glaser,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 uns trets distintius que lluny de ser homogenis presenten diferències palpables entre territoris. Doncs un d'aquests districtes és Sant Andreu i on he dit que té el percentatge d'immigració més baix però també és el segon districte amb la renda més baixa.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 Més coses, i ja amb aquesta notícia doncs, donem per acabada aquest repàs d'informació, i és el fet que s'ha trobat la fotografia més antiga d'un equip de futbol de Sant Andreu. Durant la recerca per a l'elaboració de l'espai d'història de, del web de la Unió Esportiva Sant Andreu, s'ha fet una troballa important per a la historiografia del futbol català, una de les fotografies més antigues d'un equip de futbol a Catalunya i fins ara la més antiga trobada mai d'un equip de Sant Andreu. Ens hem de dir que la foto pertany al 1900 correspon al futbol club escocès nom amb el que fou conegut el primer equip del que es té Constància que va jugar a Sant Andreu de Palomar, fundat per treballadors escocessos de la fàbrica de filatures de la Fabraicoat ja sap que va ser creat amb el nom de futbol en anglès, escrit en anglès Club Sant Andrés encara que, d'at l'origen dels seus jugadors fou finalment conegut com Futbol Club Escocès la redacció del web de la Unió Esportiva Sant Andreu ha contactat per la xarxa La Neta ha amb la neta d'un dels jugadors d'aquest equip, eh, australiana d'origen escocès, propietària de la fotografia, que n'ha cedit amablement una còpia digitalitzada a la Unió Esportiva Sant Andreu perquè sigui divulgada. Es dona la circumstància que la vida d'aquesta australiana, George Girvan, abandona l'escosès al novembre de 1900 per integrar-se a la disciplina del Futbol Club Barcelona, convertint-se en el primer golejador en competició oficial a la Copa Macalla d'aquest club. En marxa, la secció d'història del web de la Unió Esportiva Sant Andreu la secció d'història eh, del web eh, de la Unió Esportiva Sant Andreu ha estat coordinada per l'historiador i essenciat per la Universitat de Barcelona, Jordi Petit i Gil, directiu de l'àrea social del club i membre del centre d'estudis Ignàs Iglesias, a partir de la recerca feta pel llibre Unió Esportiva Sant Andreu, eh, 1909-2009, i s'acaba de posar en marxa coincidint amb aquesta troballa. Hem de dir que la secció compta amb valuoses fotografies recollides pel grup de recerca del llibre del centenari que es podran consultar a la xarxa per, per primera vegada en la seva història. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres quedarem al final d'aquest primer repàs de notícies. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè, tal com us dèiem, doncs avui parlarem del MACBA, que ha decidit situar el Centre d'Art Contemporani, finalment a la Fabri Coats. Això en parlarem d'aquí uns moments. Aviat. Fes un silenci i queda't al meu costat Viu a cada instant fins que arribi el final I els records mai no moriran Marxo per sempre, marxo sense tristesa Potser a contracor, deixo portes obertes que puc demanar-te? No necessito, la música ja sona Ja estic veient al final del cap és el sol que brilla i que tu ets mi. No t'ho demano, però ja m'has tornat, la música ja sona. Per sempre més, joves serem, per sempre més. Tots els meus viuran per sempre, per sempre, per sempre. Per sempre, per sempre més, joves serem. Tot segueix com sembla. Sí, sense composar sóc el que fes però i no vull oblidar la música i el som per sempre més jo de seré per sempre més tots els meus records viuran per sempre per sempre per sempre per sempre, per sempre. Per sempre jo va seré per sempre jo me'n vaig, però tot segueix com sempre, per sempre més. Per sempre més, jove serem per sempre més. Tots els meus records viuran per sempre, per sempre. tot segueix com sempre per sempre més Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a ah, tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us deia, doncs avui parlem d'això que s'ha fet amb el Centre d'Art Contemporani a la Fabra i Covalls i que eh, doncs, sembla que finalment eh, és on anirà. Doncs la resolució de la reunió del dimarts passat 7 de febrer entre els representants de la comissió delegada del MACBA ha estat clara i rotunda el Centre d'Art Contemporani de Barcelona finalment s'instal·larà a la planta baixa de la, fabra, de la fàbrica Fabra i Coats de Sant Andreu, descartant així definitivament la seva seu principal, que era el Canòdrom de la Meridiana. A més d'aquest acord, s'ha pres una altra també de molt important, l'aprovació d'un nou model sostenible i coherent pels centres i museus d'arts barcelonins, en el que el MACPA ocuparà un lloc central. El pressupost ordinari del centre d'art del canòdrom que va plantejar Moritz Kuhn, elegit com a director en funcions, és inviable mentre estem intentant crear un model sostenible i coherent, ha afirmat el conseller de Cultura Ferran Mascarell. És per això que finalment el suís ha estat cessat del seu càrrec. El nou centre d'art instal·lat a la planta baixa de la Fabra i Coats obrirà les seves portes aquest mes de juliol i disposarà de 450 metres quadrats, tot i que en un futur es preveu que s'ampli amb tres plantes més, arriben així als 2.400 metres quadrats nets. Les obres de rehabilitació costaran 85.000 euros que finançarà l'Institut de Cultura de Barcelona i aquest espai no tindrà la figura d'un director sinó que estarà gestionat per una taula curatorial formada pel MACBA, el Centre de la Imatge de la Virreina i la Capella del Carrer Hospital. Tot i que el projecte del Centre d'Art del Canòdrom ha quedat finalment en una anècdota, la comissió delegada del MACBA ha decidit transformar aquest, aquest equipament en una espècie de fàbrica de creació d'emprenedoria creativa, amb la possibilitat que els creadors emergents i també creadors consolidats s'introdueixin en el món professional. Les obres d'adequació de l'interior del recinte no superaran els 70.000 euros, segons ha dit Jaume Siurana. Joan Aballà, assistent del gerent del MACBA, és la persona que ara entrevistarem perquè ens aporti una miqueta, una miqueta més de llum sobre aquest assumpte. Hola, molt bon dia. Bon dia. Diversos col·lectius del món de l'art mantenen que el trasllat del centre d'art del canòdrom a la Fabra i Coats no respon a una necessitat pressupostària sinó a una decisió política, concretament els canvis polítics produïts en les darreres eleccions autonòmiques i municipals. Eh, està vostè d'acord amb això? En essència, sí. Jo crec que és una decisió política, com bé dieu, que a més a més ve motivada per temes pressupostaris. Jo, si em permeteu fer un matís, uh -huh. és a dir, en el que esteu explicant tot és correcte, el uh -huh. que passa que l'ordre del factor vegades és una mica invers. És a dir, el MACBA i la comissió delegada del MACBA, que és l'òrgan de govern màxim del MACBA, no pot decidir res que no afecti el MACBA. Per tant, no, la comissió delegada en si no ha decidit res. Els que sí que han decidit i han pres les decisions polítiques, com els hi correspon, són les administracions públiques que conformen el comitè o la comissió delegada del MACBA, en aquest cas l'Ajuntament i la Generalitat. Es va utilitzar la comissió delegada l'altre dia per comunicar i per debatre en profunditat amb el MACBA, que ens havien encarregat un informe, sobre com vèiem nosaltres que havia de ser tot el sistema d'art contemporani, vam estar debatent exactament com havia de ser tot plegat, però al final qui acaba decidint com han de ser les coses són els polítics, i per això dic que tot plegat sí que és veritat que ha sigut una decisió política, en la qual jo crec que ha passat bastant també els fets pressupostaris. Mm -hmm. Després d'analitzar les possibles ubicacions d'aquest nou centre artístic, perquè heu decidit instal·lar-ho a la Fabra i Coexe? Segueixo insistint una mica en el mateix, és a dir, nosaltres no hem decidit instal·lar-lo a Fabricots. Nosaltres fem un informe, ho ha decidit l'Ajuntament en aquest cas. Nosaltres fem un informe en el qual analitzem molts espais de Barcelona i ho fem des d'un punt de vista tècnic. Tècnic vol dir del que sabem les persones que gestionem el MACBA. Des del punt de vista de gestió és el meu cas, des del punt de vista molt més dels continguts i de tota la perspectiva molt més general per part del director del MACBA, el senyor Bartomeu Marí. Nosaltres triem i analitzem fins a sis espais, diem els pros i contres, i al final, vist els pros i contres de tots aquests espais, l'Ajuntament decideix que un dels espais que en aquest moment ja està molt adequat i que pot servir per tirar endavant aquest projecte és la Fabra i Coats. Mm -hmm. Creo que és una bona oportunitat eh, reconvertir antigues fàbriques com ara la Fabra i Coats i la Neu Ivanov en fàbriques culturals de creació artística? I tant, jo crec que és una oportunitat d'or que té aquesta ciutat, de, mm -hmm. de reconvertir antigues infraestructures eh, febrils en eh, fàbriques de creació eh, i que estiguin al servei de la ciutadania. A més, aquestes fàbriques es donen la casualitat que no estan totes concentrades al centre de la ciutat, sinó que estan eh, moltes vegades a la perifèria, que han crescut barris sencers que les tenen en el punt de mira, que formen part del seu imaginari, i per tant crec que són aquesta cultura de proximitat que tant havia parlat l'Ajuntament, que crec que és una política molt encertada. Uh -huh. Com va sorgir la idea de convertir el Canòdrom en un espai de creació per a emprenedors encaminat cap a la professionalització no de l'art? Doncs això els hauríeu de preguntar més aviat a la gent de l'ICUP, que crec que, pel que jo sé, va estar treballant molt en Barcelona Activa per uh -huh. uh, un dels programes que Barcelona Activa volia desenvolupar d'emprenoria cultural. Uh, Estaven acabant de configurar quin seria el programari exacte i aquesta línia nova que volien obrir, i aquesta línia, doncs, com que necessita un espai, suposo que al final van acabar convenint que un dels espais possibles era el Canòdrom, que ja no es destinaria a centre d'art. Uh -huh. I, no, no sé si ho si sabrà, però sap eh, quan es preveu que es posi en marxa aquest, aquest nou espai de creació? Doncs això sí que no li sé respondre. Jo crec uh -huh. que l'intentaran posar en marxa el més ràpid possible, perquè gran part de l'obra del Canòdrom, que sí que ho coneixem, perquè hem estat ajudant acabar l'estafeta uh -huh. i, per tant, eh, jo crec que serà al llarg d'aquest any, però no, no, no li puc assegurar. Uh -huh. Considera que hi ha algun responsable en la, en la mala gestió cultural que hi ha hagut durant aquests últims anys? Aquesta pregunta és molt difícil de respondre. Uh -huh. Jo crec que han confluït tota una sèrie de coses que, bàsicament, es diuen un seguit d'eleccions a la ciutat, al país, etc etc, que han fet que un projecte que estava entremig de totes aquestes eleccions, al final hi hagi visions polítiques diferents del que s'ha de fer i que aquest projecte no només hagi aconseguit quedar en stand sinó que no s'hagi posat mai en marxa. Uh -huh. I creu que Moritz Cun ha estat víctima d'aquesta mala gestió cultural? Sí, sí. Sí, jo crec que és una víctima d'aquesta mala... no diria si és mala gestió, d'aquest seguit de males coincidències. Jo crec que és un professional que va guanyar un concurs internacional, que a més va estar bastant competit. Era, més, molt desitjat al centre d'art a Barcelona, era un centre d'art que es volia en una dimensió internacional. Uh -huh. Crec que ell era el candidat idoni i ell crec que ha estat al mig de, de molt mala, mala sort. Eh, una de les qüestions més reiterades en la reunió del dimarts passat mmm, va ser doncs, en la necessitat no?, de reforçar el MACBA com una aposta de ciutat i de país. Però en aquesta reunió doncs, també es va parlar sobre l'estreta col·laboració que hi hauria doncs, entre les diferents institucions eh, artístiques. Podria explicar-nos en què consistirà aquesta relació de col·laboració i coordinació que hi haurà entre el MACBA i altres centres o museus d'arts com, en particular, la Fabri Coats, el CCB i el MENAC? Bueno, doncs mira, amb, la, amb la Fabra i Coats hi ha una relació estreta en el sentit de que nosaltres ens demanen que formem part d'una taula curatorial en la qual bàsicament estiguem atents a les programacions que es fagin en un costat i en un altre. Nosaltres en relació a la Fabra i Coats sí que creiem que hi ha d'haver un director al final i que aquest director ha de parlar amb el nostre director simplement per coordinar esforços. Lo mateix farem amb el CCB que per proximitat fins i tot geogràfica i no només geogràfica també ens coordinarem molt des del punt de vista no només en aquest cas de, de direcció i de continguts, tant en programació d'exposicions, que pot ser que algunes es fagin des de la independència dels centres, però en col·laboració entre uns i els altres, sinó a més a més també ens demanen que intentem col·laborar molt en el tema en temes de gestió per intentar estalviar costos. Això no sé exactament en què es pot traduir, però ja estem començant a treballar. I amb el Menach doncs, estem començant des de que hi ha la nova direcció, tota una nova època en la qual doncs, es vol arribar tan lluny com quasi, quasi associar les col·leccions i que el Menach pugui arribar fins a l'època contemporània i que els dos centres, els dos grans museus, puguin arribar a disposar de, o a col·laborar quasi, quasi, a constituir una, nova, una col·lecció d'art pública a Catalunya d'interès públic. No? Uh -huh. És important dir que tant el CCB com Almenac MENAC mantindran en tot moment la seva independència i la seva identitat, encara que col·laborin no? directament amb el MACPA, no? Com diu bé el nostre director, jo crec que perquè un sistema funcioni s'ha de reconèixer que els sistemes tenen diversos uh, protagonistes i que els protagonistes uh, han de tindre intel·ligència pròpia. Sense intel·ligència pròpia no hi ha, no hi ha possibilitat de col·laborar per entendre'ns. Uh -huh. Doncs moltes gràcies, Joana Baillà, per la seva amabilitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Morix Kunt, historiador suïs i comissari independent, s'ha convertit malauradament en el protagonista d'un dels col·laborats culturals de Barcelona més sonats. A finals del 2009 va ser elegit director en funcions del Centre d'Art Contemporani Imprevist el Canòdrom, a través d'un concurs internacional. El suïs es va traslladar a la ciutat comtal amb la seva dona i els seus fills, amb ganes de treballar, il·lusió i expectativa, per afrontar aquest repte artístic. Durant aquests últims anys, però, no ha pogut desenvolupar la seva feina, tot i que ha estat cobrant eh, un sou mensual de 5.500 euros per dirigir un centre d'art inexistent. El darrer capítol d'aquest col·laborat ha estat la sessió de Moritz Kuhn, al qual se li proposarà en breu una rescisió del contracte que tenia vigent fins al 2013 i una indemnització pactada. Molt bé. doncs continuem parlant d'aquest tema hem de dir que el, tant li com deien doncs el MACBA és una de les entitats que porta endavant aquest, aquest trasllat del centre d'art contemporani del Canòdrum a la Fabra i Coats tot això tot plegat doncs, eh, no sabem sé, no sé si és adequat o no però sí que en uns moments en què l'arari públic doncs, no es pot permetre que un centre d'art suposi uns costos de funcionament d'1,8 milions d'euros, doncs, els quals s'haurien d'afegir als 1,6 milions que mancaven per acabar d'adaptar l'edifici de la Madrid i Diana, doncs, eh, estan eh, pel seu ús. Eh, CUN, precisament, eh, parlant sobre Maurits CUN, ha fet públic un comunicat oficial en el que expressa el seu malestar després d'haver estat destituït del seu càrrec. Durant aquests eh, últims quatre anys ha estat, eh, he estat testimoni, diu, de promeses polítiques incomplides, de mal govern, del diner públic amb els 4 milions i mig d'euros malgastats en aquest projecte fallit, del continu rebuig a entendre's amb els dos iniciadors del projecte, que són el ICUP i el CONCA, i del menyspreu que he rebut per part d'aquests dos bàndols com a director en funcions del Canòdrom, assenyalar el propi CUMP per què es nombra a un director en funcions i se li paga un sou durant dos anys mentre se li impedeix desenvolupar el seu projecte, es pregunta el suís, per qui aquest eh, procés representa una falta de respecte total i inconcebible cap a les necessitats del sector de les arts visuals, cap al seu codi de bones pràctiques i cap als acords polítics previs. El més lamentable de tot afegeix que és com s'ha ignorat a la comunitat artística i com s'ha menys tingut el públic. I ja per últim, Kung deixa a l'aire una última qüestió, perquè promoure que una persona estrangera vingui a Barcelona a dirigir un centre que només aspira a ser un projecte local i gens ambiciós, referint-se al nou sistema artístic proposat per Siurana i Mascarell. Ara que Moritz Cung està travessant una situació professional i també personal força delicada, l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya es mostra al seu costat, donant-li suport incondicional. Galeristes i representants de l'escena artística i cultural catalana mantenen que les obres de l'equipament artístic estaven ja molt avançades i que amb el seu avortament tot el treball, esforç i capital invertit s'ha tirat, tirat per la finestra. Abans que s'aprovés de forma oficial el trasllat del Centre d'Art a la Fabra i Coats l'Associació d'Artistes Visuals del nostre país i altres col·lectius artístics van encapçalar el dilluns 6 de febrer una protesta a les portes de l'antic canòdrom per reivindicar que fos la seu del futur centre d'art de la ciutat. Malauradament, la lluita dels artistes visuals catalans no ha fet canviar d'opinió als polítics i per això consideraran demanar la dimissió de Jaume Ciurana i també de Ferran Mascarell. Per conèixer de primera mà eh a l'estat d'ànim de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya i per extensió de la resta del sector artístic, parlarem amb Florenci Guntin, un dels membres integrants de l'associació. Bon dia. Hola, bon dia. Segons el parer de la vostra associació, els canvis polítics produïts en les últimes eleccions autonòmiques i municipals han estimat el pla del canòdrom com a centre d'art, però quins altres factors creieu que també han impossibilitat aquest pla? Bé, en un principi sembla ser, ja es venia a venir a veure que el canà d'un és la icona de les retallades, eh? una de les víctimes de les retallades dels recursos en cultura, eh? els recursos eh, públics. I probablement aquest és també un aspecte que s'ha de tenir en compte. Eh? La crisi econòmica, la retallada dels recursos públics en cultura, però també una actitud ja endogàmica de la classe política en aquest país, que no succeeix amb altres, que és que els projectes culturals iniciats per, impulsats per un, un govern anterior són rebutjats i són eh, doncs aparcats una herència indesitjable pels equips i això es pot, aquesta crítica es pot generalitzar a totes les formacions polítiques o a bona part de les formacions polítiques. Mm -hmm. Eh, el model d'art que volia implantar Moritz Kuhn, el Canòdrom, era un model pioner en l'àmbit nacional i internacional, en el l'arquitectura racionalista de l'edifici doncs hi tindria un paper important en la seva línia artística. Però quins creus que són els atractius d'aquest espai que fan que sigui tan interessant construiria ja un centre d'art? Mira, l'edifici de canòdrum, El Canòdrom és un edifici molt especial, és gairebé únic, uh -huh. eh? és bueno, Moritz Kuhn i altres van estudiat els mateixos arquitectes que van fer la revolució el defineixen com un pavelló de centres d'art, de fàbriques i antics eh, recintes industrials Europa està ple.' Eh? han eh, gairebé a cada ciutat quan no s'ha fet nou, s'ha utilitzat antigues infraestructures en desús i bona part de les naus industrials del 19 i principis del 20 han acollit aquest tipus en lloc. Hi ha un centre d'art col·locat amb un edifici tan especial, tan arquitectònicament interessant com l'oportunitat que teníem aquí amb el canòdrom. Això li hauria aportat a la funció de ser un atractiu afegit indubtable. Eh? Aquesta era la, la bona cosa que, que, es, que es, fa, es va fer en el seu moment. I el projecte del Maurits, que a més a més era un projecte limitat en el temps, és a dir, ell tenia, segons el contracte, 4 o 5 anys per desenvolupar-lo. Això no vol dir que, a posteriori, un altre director, una, una altra directora, posés-la en altres aspectes, no? Però el Maurits és un comissari que sempre ha treballat amb molt d'interès per l'arquitectura i això li afegia en el seu projecte pues, aquesta, aquesta originalitat, no? Mhm. Uh -huh. Bueno, Mòritschum precisament deia que, que el canòdrom era un edifici doncs, únic no? que no se semblava a cap altre precisament per Exacte. pels materials amb, el que, amb els que estava fet, no? que estava Exacte. fet a macer, maó, sí, sí. rajoles, formigó i materials pobres i també per la seva forma tan peculiar que sí, té sí. de la d'avió. Sí, sí. Uh -huh. sí el canòdrom bàsicament és és una, és una, és una estructura eh, que dona, que protegeix unes grades i que protegeix a dins, a l'interior, eh, o facilitava l'activitat eh, tant doncs de, de pues, les gosseres com a la primera planta, tot la, la, el sistema de, de, pues, per fer les apostes, no? les guixetes per les apostes i així. Al perdre aquesta, aquesta funció queda com un una ar arquitectura molt especial eh? i això el feia, era un repte i el feia especialment atractiu per fer-hi un equipament de tipus públic obert, eh? Eh, que mm -hmm. qualsevol ciutadà, turista, etc., pogués entrar i sortir doncs per, per veure l'art que es presentava, però també pas per eh, conèixer una arquitectura molt especial, una de les obres més emblemàtiques de l'arquitectura racionalista a Catalunya. No? Mm -hmm. eh... Això és el que també ara s'obre un interrogant. Si el futur del canòdrom se li vol donar un ús pues, restringit, eh? encara no se sap. Jo crec que hi ha una gran desorientació en aquest equip municipal eh? I, i, i, en fi, ho demostra doncs, que fi, la història de, del canòdrom en, en, en aquests mesos últims. Mm -hmm. doncs un, sí, li això li dona un ús, és eh? a dir, doncs, de, per càrrec de bessona activa una uh -huh, oficina de Sobre suport d'emprenedors, no sé què bé, espero una oportunitat de que els el ciutadans, qualsevol ciutadà pues, pugui entrar i gaudir de l'art i de l'arquitectura és un despert, és, és una llàstima però estaria totes, espanyol, aquí nosaltres no ens resignem eh? vull dir, s'han pres moltes decisions últimament però en política les decisions es poden canviar eh? i nosaltres continuem uh -huh. donant donant pues, la nostra opinió i donant els nostres arguments d'impressió uh -huh. perquè això no s'ha tancat ni molt bé. Eh? Així que no estaríeu com satisfets no?, amb aquest nou ús artístic que a la comissió delegada doncs, li, li vol donar l'antic canòdrom, no? Bé, l'informe... Les decisions de la comissió De delegada s'ha de dir que, que una comissió delegada d'un museu no pot decidir sobre un centre d'art. Aquí ens han enganyat a tots plegats hi ha decidit sobre el Centre d'Art, no és la Comissió de vegada de, de del NACB, sinó que són les dues institucions que són les úniques que ho poden decidir, és a dir, uh -huh. la gentgan de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. El que passa és que han utilitzat un informe redactat pel NACma, diguéssim com a, doncs, com a justificació tècnica o científica ates les decisions que anana a prendre. Nosaltres eh, som molt crítics amb aquest informe que ha fet el magma. Proment hi ha un conflicte d'interessos i el magma és una institució menys adequada per decidir sobre això. Mm -hmm. No per decidir per un enddèmic jo, per formular per formular mm -hmm. un, uh, un sistema de l'art en la el qual ella hi forma el parc per tant hi ha un conflicte d'interessos. Eh? El mm -hmm. magma no volia dirigir el centre d'art de la zona, probablement tenia tota la raó, se li va mm -hmm. colomar el que he fet amb el seu informe que té aspectes que són interessants i positius però la part dedicada al centre d'art el que he fet és treure-s'ho de sobre eh? uh -huh. i en aquest sentit no només del canòrum sinó de la mateixa estructura del MACBA on jurídicament havia de penjar el centre d'art. Tot plegat és una mica complicat però el ciutadà, el veí de Sant Andreu ha de tenir en compte que aquí ha la decisió no és el MACBA Uh -huh. és les dues institucions, eh? Uh -huh. Nosaltres pensem que és una mala decisió i, bueno, és una decisió humana les decisions humanes, uh -huh. per o per voluntat dels humans, es poden canviar de manera que no, no descartem. Nosaltres no, no baixarem la guàrdia. Aquest dia uh -huh. no ens hem lliure. dedicat a, a l'informe del Macbe i a l'informe del Consell de Cultura de Barcelona per, per, per entrar a què deien, eh? S'ha de tenir en compte, a més a més, que aquesta setmana el món de l'art és presllada, gairebé presllada, m'ha dit, per la Cira Arco i de la manera que estem uns quants de guàrdia aquí, mm -hmm. però a partir de la setmana que ve i, i els propers mesos continuarem presentant propostes mm -hmm. i, i fent pressió perquè aquest tema és, és clau per, per nosaltres, entenem que per, també per la ciutat de Barcelona mm -hmm. especialment pel barri de Sant Andreu i és una, és una llàstima que això acabi d'aquesta manera. manera que no ho durem per acabar uh -huh. Jaume Ciurana eh, sostenia que el Canòdrom no era l'espai més adequat eh, per construir un centre d'art perquè era un, bueno, perquè és un lloc fosc que no té gairebé parets que no hi ha espai uh -huh. per un magatzem ni per un bar petit i que més afirmava doncs, que no està habilitat per, segons, per fer segons quines, eh, quins tipus d'exposicions què en pensa de, de tot això? El senyor Jaume Ciurana doncs, potser no sé, coneix coneix les necessitats contemporanis i les ciutats de, dels espais que acullen les manifestacions d'art contemporani. Nosaltres hem, no sent sé tot cas el que et puc dir, que els professionals de l'art tenen constància de que a una sala de turbines, per exemple, on està la Tate Modern, es poden fer exposicions fantàstiques i increïbles. Vull dir que l'art té una, una capacitat per per a tot, a tot tipus d'arquitectures. Certament hi ha edificis més difícils que d'altres, eh? però aquella, aquella vella imatge de, de la capsa blanca, eh? Eh? Eh? Eh? que bona part dels museus i centres d'art del segle XX es van, es van proposar com a espai, això està, està molt superat. Eh? Està molt superat. És una, una visió anacrònica del lloc... i eh? i en aquests moments l'art oc pot ocupar i donar sentit a, molt, a una gran varietat d'edificis. De, Però, primer, és l'activitat que més pot adaptar-se a nous usos, a nous edificis. I en el canal el que dèiem al principi doncs era un repte especial. Precisament perquè era incòmode, se que les propostes que havien d'anar a dins podien ser... Uh, resoldre reptes molt importants, no? Uh -huh. Creu que seria... No, en definitiva, no compartim ni molt menys la posició del senyor Siurana uh -huh. sobre la idonitat o no, però això, això és una qüestió d'opinions, diguéssim. Uh -huh. Creu que seria possible adaptar el model artístic del Canòdrom a la Fabra i Coats? Ho dic perquè l'estil arquitectònic eh, d'un equipament i l'altre és totalment diferent. Bé. Jo torno a insistir que el projecte del Moritz Kun era un projecte per 4 o 5 anys després i això és molt sa en els centres d'art. Després ha hagut que hagués hagut d'organitzar un altre concurs i triar un altre director. Això és una mica constant a tots els centres d'art d'Europa. Eh? De manera que Ara el, el projecte del Moritz es centrava bastant, tenia molt en compte la, la part arquitectònica del canòdrom però un altre director, una altra directora potser hauria posat en altres coses. De manera que de centres d'art en definitiva el, el que podem concloure és que qualsevol espai pot ser un, un centre d'art. Vegem eh? que a, a Fabra Coats es pugui posar un centre de publicació. El que passa que Vull dir, pel principi és, és la fórmula més, més simple i més estàndard i passarà més desapercebuda. Eh? És la reutilització d'un espai industrial, doncs plan de planta més o menys regular, cada quatre o cinc metres, això està més gavit, diguéssim, no? Uh -huh. De manera que es de tirar una fórmula coneguda que serà absolutament desapercebuda Uh, arquitectònicament parlant, eh? Tot, de, de la qualitat de la, dels artistes i de les activitats i la, la qualitat que hi posi la direcció artística, no? Uh -huh. dubte. Jo crec que el, el, el concurs que es va resoldre fa a favor de Maurits érem eh, la, la candidatura era molt atractiva, però de directors i directores, si es fan bé les coses, eh, en eh, poden sortir molts altres, no? Jo només, uh -huh. a mi em fa por una cosa que amb el fiasco del Canàdrum i amb el fiasco de la, de la relació d'aquesta ciutat estal·lera probablement això que ja és conegut a nivell internacional aquesta divisió ja es coneix eh, la notícia ja que ens han dit això farà que eh, candidats de fora eh, s'ho pensarà de concursar aquí un espectacle és un, és un espectacle propi d'un doncs, país d'una república bananera i al darrers dels bons professionals internacionals doncs, ho pensaran molt molt eh, presentar-se a concursos aquí. Eh? Uh -huh. Cosa que no passa oli revés eh? perquè especial en, en aquests moments hi ha molt bons professionals catalans que estan treballant a llocs eh, fonamentals del món de l'art arreu del món eh? dirigint hi institucions molt importants, el GTPOM amb la Marta Gili, mm -hmm. la Just Martínez en la Documenta, mm -hmm. la Kassel... En fi, ja el Cens Tudulí no fa massa estava de director de la Team Model. A Londres hi ha una, bona, una generació molt prestigiosa que ha treballat a nivell internacional. Que això passi un l'inrevés, és a dir, que els prestigiosos internacionals acudeixin i vinguin aquí, en el cas del Moritz Kunt s'ha posat uh, realment uh, molt difícil eh? uh -huh. hem donat un problema doncs, de provincianisme, de mirada curta de, de, de mirada molt local eh? I, una, uh -huh. i de molt poca ambició eh? i o sigui, això ens costarà estar-ho i arreglar-ho no? uh -huh. al final qui, qui cada part de més és Barcelona jo, els, els seus ciutadans els uh -huh. artistes, institucions Precisament ara volia parlar sobre el Conca des del, no, des del 2009 fins al 2011 sí. el Conca va recolzar doncs, el Canòdrom com a centre d'art sí. i va pagar el sou de Moritz Cung pel seu càrrec sí. de director però sí. ja des de, des de, bueno, de l'1 de gener d'aquest any ha retirat doncs, el seu suport al projecte i també la mansolitat que cobrava Cung eh, sí. Us ha decepcionat la seva postura? O, o l'enteneu? El bueno, que ha passat amb el Conca és que és una altra de les de les uh, sí, la... un altre dels canvis que es van produir en l'anterior la, la gest... pel que fa a la gestió cultural i el que ha fet, Convergència Unió al poder, és desmuntar el Conca i el Conca uh, l'ha desmuntat i, i, i, el, i el que a partir d'ara hi haurà no té res a veure amb un arts Council és, és una comissió assessora sense cap mena de poder executiu ni es dedicarà a fer informes i govern, però no té res a veure. De manera que si el Conca ha desaparegut del mapa, no és perquè el Conca ho hagi volgut, eh, uh -huh. sinó perquè s'ha canviat la llei i el govern ha de... concedit. No, no sé, Mascarella ha desmuntat aquesta institució, ha, ha creat una altra. De manera que en un futur el Conca no tindrà res a veure és que no se, no se pot no es pot culpar el Conca d'això uh -huh. nosaltres érem molt crítics també amb el, que, amb el que havia fet el Conca en uh -huh. aquest projecte eh? sí. no ens va agradar gens per exemple l'exposició Canal Drom 000 00000 amb la que es va presentar el projecte i així, i així això és, és responsabilitat del, del Conca no? no sé, és una veu desapareguda és una institució pràcticament desapareguda Curiosament, l'única persona que continua en el planelló, com que és Pilar Percèlix, que va tenir molt a veure en la fase inicial del Canòdro com a centre d'art, inicia posicionat públicament, la qual cosa és senzillament lamentable. Mm -hmm. Doncs, Florenci Gunti, moltes gràcies per compartir amb nosaltres doncs, el malestar doncs, que té l'Associació d'Artistes eh, Visuals de Catalunya. Eh, moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. La polèmica sobre el canòdrom com a el centre del contemporani ha malmès seriosament la cultura del nostre país. Algunes persones han sortit més dignificades que d'altres d'aquest col·laborat. Malauradament, Moritz Cung, tal i com ha declarat públicament, sempre recordarà el centre d'art del canòdrom com una oportunitat malmesa i decepcionant. Esperem que aquesta situació mal gestionada que hem viscut amb el canòdrom ens faci reflexionar i que d'ara endavant ens dediquem sobretot a cuidar i a estimar una mica més la cultura catalana. Molt bé, doncs sembla que està tot decidit i no hi haurà marxa enrere en el tema del, del centre d'art contemporani que finalment doncs, no canvia de, de districte perquè es situarà al mateix Sant Andreu però diguem que estan, havent un, un equipament com el Canòdrom, doncs aquest es desaprofitarà i anirà f, finalment a parar a l'equipament de la Faber i Coats. Molt bé, doncs una última notícia abans de fer la propera pausa a eh, dir-vos que mm, durant aquest mes de febrer hi han diferents reunions dels Consells de, de Barri i que avui a les 7 de la tarda realitzarà el Consell de Barri del Navas en concret el casal de la gent gran d'aquest barri entre els carrers de Sant Antoni, Maria, Claret i Trinxan Ara sí, fem una pausa, tornem tot seguit Fins d'hora el dels suïts tristos no et desanimis a ser d'acabar difícil coratge en un món ple de rostres vols perdre-ho de vista tot i la foscor que tens a dins et fa insignificant però el color d'uns estons brillo en si veig uns suïts dolços, pareixo, t'estimo i no tinguis por per ensenyar. Els suïts dolços, els suïts dolços, són tan bonics com molts al blau. Si No recordo quan Vaig veure't riure I sé si aquest món t'ofega I creus que no ho pots resistir Em pots cridar Perquè saps que jo hi seré I veure els teus suïts tolosos Brillant-hi I veig uns suïts tolosos Pareixo testic, no tinguis por per ensenyar que els ulls dolços, els us dolços són tan bonics com molts els blancs. Perdeu de vista tot I la foscor que tens a dins Et fa un significat Vol color Tons estonsos Brillant tot I veig uns estonsos Pareixo, t'estimo I no tinc esport Ni tant bonics, com molts el blau. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un poble. Molt bé, doncs tal com ens comentava el Christian, ara el que farem és anar a conèixer doncs, què és el que passa per Tot un poble i eh, comencem parlant d'aquest cabaret de poesia eròtica per amenitzar els dijous d'hivern al Sant Andreu Teatre. Queda doncs dijous fins, a les, fins al dia 8 de març al Sant Andreu Teatre programar el Jardí de les Malícies, de la companyia de teatre Al Detall. Un recull de poesia eròtica amb textos que van des de l'edat mitjana fins al segle XIX. Doncs a partir d'un llibre de Miquel Esclot, que du el mateix títol, la companyia Teatre Al Detall presenta el Jardí de les Malícies, que és un cabaret que recull textos d'autors coneguts cançons de Bordell o de taverna anònimes i que abarca des de l'edat mitjana fins al segle XIX, amb autors com Goet, Fontaine o John Don, doncs són alguns d'aquests autors que comprèn aquest peculiar recull de poesia eròtica occidental. El llibre original, que d'Esclot diu que va fer per plaer, sobre plaers per al plaer, presenta textos que es caracteritzen pel seu esperit festiu i desinhibit, pel sentit de l'humor i per una gran valua eh, literària. El Jardí de les Malícies compta també amb escrits d'alguns nobles, polítics, intel·lectuals i fins i tot membres del clergat, de l'època que sovint van escriure d'amagat i només per a privat. Autors com Teofil de Viu i Clau de Petit Eh, van publicar la seva obra i per això van ser condemnats a cremar a la foguera i no pas en els temps obscurs de l'edat mitjana sinó en temps de Molière una divertida posada en escena que juga un paper important a l'hora de dibuixar un cabaret fresc i a meca farà les alícies i malícies dels dijous d'hivern una bona manera d'entrar doncs, en calor a les nits fredes podreu gaudir d'aquest espectacle doncs, cada dijous a les 9 del vespre i el prou de l'entrada doncs, sapigueu que és de 14 euros molt bé, doncs continuem endavant a informar-vos també que tenim dues vials de contacte, una que és el informatius@rtv-mitjaferma.com, que és el nostre mail de contacte, i també tenim un número de telèfon que està a la vostra disposició per quan eh, vosaltres vulgueu fer-nos arribar doncs les vostres queixes, dubtes, suggeriments o fins i tot la vostra opinió que és doncs, 93, 3, 4, 64,54. I dir-vos que avui també hi han d'altres activitats per gaudir en els nostres barris, com és aquest la Mar Ilona, que és un espectacle de dansa infantil que es realitza a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. La Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, us ofereix avui a les 6 de la tarda un espectacle de dansa inspirat en les il·lustracions del llibre L'Onada, de Susi Lee. Si a poc a poc t'acostes a la mar i a una onada et mulla, ja està, ets part de l'ona, de la mar, de la terra i del cel. Doncs Aquest eh, espectacle està a càrrec de Margarita Bergamo i està dirigit a un públic infantil de més de 4 anys. I com que de dijous doncs, també podem informar-vos de les Hot Jam Session que es realitzen a la Nau Ivanov. Nova Hot Jam Session avui per amb una especial de música de New Orleans. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui a les 8 del vespre una nova Hot Jam Session, aquesta vegada especial música de New Orleans, amb la participació de Hot Jazz Cats. La Fundació Catalana Jazz Clàssic, amb la seu a la nau Ivanov, organitza les Hot Jam Sessions des de fa més de 4 anys. Parlar de jam session és parlar d'un dels moments més interessants i excitants del jazz. Músics de diferent procedència es troben a forma informal i emprenen l'aventura d'executar i compartir la interpretació dels temes més coneguts i clàssics. És un moment especial en el què la personalitat de cada artista es pot desenvolupar sense altres límits que les ganes de compartir la seva creació amb altres músics i el públic hem doncs de dir que les sessions de la nau Ibanov són dirigides per Ricard i Toni i Gili d'una agrupació com és la Glocomotora Negra que estan centrades doncs, en el jazz clàssic, en el jazz més directe i comunicatiu en el qual doncs, la participació del públic és més directa i espontània. L'entrada és de 5 euros i per als amics de la nau Ibanov doncs, eh, ho podeu entrar per 3 euros. També dir-vos que demà comencen algunes de les activitats relacionades amb el Carnestoltes. En tot cas, en comentarem algunes. Per exemple, la de demà, a eh, divendres, ja la de la Sagrera, que comença a les 10 del matí amb una rua infantil del Carnaval. Això és el carrer Costa Rica i és organitzada per l'escola Al Sagret. Doncs ara parlem de, la, de Congrés Indians, que també és realitzat demà. Uh -huh. eh, demà a les 10 mitja hi ha una rua infantil de les escoles eh, a la plaça del Rom Cremat, eh, Jordi de Sant Jordi, Felip II, eh, Carricep, Felip, Bertran i Güell, Cienfuegos, Jordi de Sant Jordi, Rom Cremat. Eh, està organitzat per les escoles Pompeu Fabra i Sents Innocents. Mol Doncs també comunicar-vos que eh, la, la, la Rua de Carnaval la Rua de Carnestoltes de la Trinitat Veella es realitzarà dissabte però dem eh, demà divendres es realitza la de Baró de Viver. Uh -huh. Doncs de 3 i mig a 5 de la tarda hi haurà la Rua de Carnaval eh, a Baró de Viver, la Rua d'escoles acompanyada del Grup de Percussió Sant Baró, i al final de la festa hi haurà una xocolatada. Uh, tot això serà a la plaça Pilar Miró. Tot aquest doncs, carnestoltes està eh, organitzat pel Centre Cívic Baró de Viver, pel Pla de Desenvolupament Comunitari i pel Pla de Barris. I hem de dir doncs, que participen diferents entitats relacionades amb aquest barri, amb el barri de Baró de Viver, i que després, a dos quarts de sis de la tarda, hi haurà un espectacle i tallers infantils amb la, a la plaça de Baró de Viver. També hem de dir-vos que el centre cívic de Sant Andreu continua l'homenatge de Josep Mir Panareda que organitza el grup de pintors de Sant Andreu. Doncs ens, diquen, ens indiquen que no tenim temps per res més, només eh, doncs donar-vos gràcies per haver-nos escoltat. També donar les gràcies a la Cristina Paniello per la seva, el seu reportatge d'avui i al la Mari Carmen Aguilar, que ha estat a la, a la, a la part tècnica. En tot cas, ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu. Adéu.